بسم مع الرحمن یقینا نووا اوول مؤمننی نه واینا د ممننانو اذا دوړو کله جا اوبللی شوېلهه الله تعلاته ووررسولي او رول دغته ل یکومه با نهغم دد دپاره چې پیسیس و د دی په منس کې تو وہ ہی دوی سامینا وا فیتمون گا واطانا تابیداری کومونگا واولائک او تغکسان ومل مکلحون دوی دی کامیات دون دوں کی دوی دی بچ کی دوں کی یازاب نہ وا مین یت اللہ او چاچے تابیداری اوکڑ اللہ تعالی ورسول او در رسول دی اللہ تعالی و یخش اللہ او یریجد اللہ تعالی نہ انے پبارد تیرشو عمل نو کی وَيَتَّقِهِ أَوْ تَقْوَى فَرَأَتْ لَهُ أَعْمَالُنُ كَيْ كَ فَوْلَائِكَ نُذَاكَ سَانَ هُمُ الْفَائِزُونَ دِي كَامِياب دي وَأَقْسَمُ وَقَسَمْنَا كَذِ دِي بِاللَّهِ بَالله تَعَالَى بَانْدِي جَهَدِ ايمانِهِم كَلَ قَسَمُنَا فَل لَكِن أَمْرُ طَهُمْ كَچېرَتَ حُکُمُ اُکړِ دِيتا کې دِيتا لَيَخْرُ جَنَّهَ کَمَا دِي باوزي قُلْ لَا تَقْسِمُ تو ائے ورت قسمنا مکہ وای قسمنا مخرے طاعت تابیداری الله یقینا الله تعالی خبردار بما تعملون طاق کروں جے الله تابیداری کوے دے اللہ تعالی واتی الرسول اور تابیداری کوے دے په انتهولله پسکه مخو ګرځ تاسو تاسوو واړی د په نهو یقی نن د هغه زیمه باندې هغه کار دی یا د هغه زیمه کې خدلی شوي دی ما خوم میله چې هغهته سپار دلی شوي دی تا هغه باندې باکی ش سپار ل شو ورتهیکم په تاسو ما ماغ دی خوم میتونم چې تاسو سپار ل شوي دی یا ساسو په زما باندې کې هودل شي وې دي و ان توتی او کتابه داری او کړه تاسو داغه ته ته دو نو هدايت به په هدايت بشي و ما الرسول او نشته پر رسول باندې الا البلاغ مگر رسول د مثلي المبنخकारा وعد الله الذين امنوا وعد کړه د الله اوس کړه د الله تعالی دغه چا سره چیمان راوړي دي من مستاس ہونا واعمل الصالحات اوملونه کړي دي نیک یې نه پتا به داري دې ني بيسرالاسلام لا یستخلفنهم خامخا خلافت باور کوي دئلرا الله پاک بادشاهي باور کی فل ارضی په دنیا کې پزما کوي کم استخلف الذين لکه خلافت بادشاهي ور کړو او هغه کسان و تا من قبلهم چې دو دوی نه مر کی او ولا يمکنن لهم او خامخا کلک بړي دوی ل مضبوط بکي دوی لاه دو دی نهغم دیدو دو اللهرطضا هغه چې غه کړه دیلهغم دو د دوی دپاره دو والله یو بد د او خامخا بدل بکي دوی له م بعد دښیم روسته د یاری د دو دوی نهويره د دو دوی نهام نن په اما الله پهدي ن را ولي یا بدو ننی په داسې حال چې بندگی به کوي زما. لا یشریکوا بی شیئا شریک نہ جوړوی ما سر ایس جما د بندگی کوي او شریک درا سره نه جوړی و من ک پروچا چپ کو بعد ذالک او رست د دینا او لا یک همول پاسقون نو دا کسان دینا فرمان دی فاتقان دی واقیم الصلاه او پابندی کوي د منزو او اتو زکات او ور کوي زکات وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَطَاعَةَ الدَّارِي كَوَيْدَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ د دې په اړه چې رحم وکړي چې په تاسو باندې لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ غَمَانَ مَكْوَى بَاعَتْ سَانُ بَانْدِي كَفَرُوا جِ كُفْرِ خړوي مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ بچکی دنګي د عذاب د الله تعالی نه پېز ما کوي د عذاب الله تعالی نه پېز ما کوي او زایدو دوی اور ده ولا بیت المصیر او خامخان ناکار زاید ده ورپلو یا ایوها الَّذین آمانو ای ایمان والو پاکار دی تاسو تا لیست اعوانو کم اللذین اجازت غارستا سنا کسان ملکت ایمانو کم چه مالک دی مالکان دی پاوی باندی خیلہ سنستا سو وَالَّذین لَمْ يَبْلُغُ الْحُلُومَ او آکستان اخلی چې نهدي رهې دلی بلوغ ته ستاسوونه منکم کوم خللا ته مراتې درې کارتا درې کاره ته سرې ځلی من قبل سالات الفجر یو وخت مخې د مو د سبانه ځکه دا او وختې ب پختتن وردو کېد چې بهجابوي و نهته ظروونه تاببه کوم او کوم وختېږد تاسو جاې ستاسو من نه ظی ې د غرمې په کرمے کے گرمے تب دکی گی اور کوٹے دا بل سے بھی جلتر ازیلہ کا بچی دی ہم اجازت بغواڑی و من بعد صلاه العشاء اور روز تا دے منز ما سوتا دا درت من اللہ وئی صلاه اور راتلکم تا درے وقت نا دے پردے ساسودی لیس علیکم نشتا پتہ سو باندے والا علیہم اور نہ پدی باندے جو نا ہن گناہ بادو ہن نہ شواز دی د څلور کې راتلونکي دی وعليكم السلام صبحانه مرشمان دي كلا بار او كلا دانه بعضكم على باذل بعض استاس او نا تو بعضو باندي بعض استاس او بعضو باندي كذلككم دغه شان دي يو بين الله بيانه ي الله تعالى لكم الایات او تر حکم نادلایل والله الله تعالى جيد عليم و قد حكيم حکمتونو والدي و اذا بلغ الاطفال منكم او کله چې ورسیږي واړه بچي استا سونا الکلم ابو لوغ تا زواني پس اجازت دي غواړي په هر وخت کما استازن اللبنا لکه چې اجازه وغوښتل واکه من قبلیم چې د دوی نمخې یعنی بالغان شوی دي اغي کذالکم دغ شاند يبين الله بيان الله تعالی لكم تاسوتا اياتي احکام الدلائل والله الله تعالی چه دیالی من پویا دی حکیمه حکمتونو والده والقواعد او بوډای غانی انا څخه دی معنا بوډای غانی من النساء الزنانو نکا نا الله تیغا لایردونه چې امید نه لري نکاح اند نکاح کولو پلیسنو نشتا علیهن قد بان پدی بوډای غانو باندې چې ډېر بوډای دا جنا هنس گنا ای یبان ثیابههن چې ګډی پړونی خپل ینس بورقنه پر سري بوډاي خزر زاړه خير غايره متبرجاتن چې نبوي احكار کوون کې بي زينتن خپل ډول لارا بوډاي خزر ساده بازو دي بورقنه پر سري خير دي ساده غټنه پر سري خير دي او الله پاګوي شوندي سره کين راو بورقنه پر سري غايره متبرجاتن بي زينتن چې نبوي احكار کوون د خلخايت لارا په نګريځم والی ګولانه چولي د بازو دي نو سات ها و ان يستعفتنا او کزان بچا تل غاړيږي خير لهنه ډېر غربه د ویلاره بډای خزه دی, دی وی هم په سر با ورقا چی زانو پټای سترب کای والله او الله تعالی چې دې سميون او رضون کړي دې علیمن پوی دې لیس علال هر جن سه ولا على الارجئ ونب قد باندي هر جنس غنا ولا على المريض ونب ناجوله باندي مري شري باندي هر جنس غنا ولا الان فسكم او نف زانو نستاس باندي تدشي انتكلوا چ خوراق او يمن غيودكم ديكورنا اولونا او غيودي ابايكم ياد د فلاران استاسونا او گیوتے مہادیکوم یادے کورون دے ماین دوستا او گیوتے اخوانیکوم یادے کورون دے او گیوتے اخواتیکوم یادے کورون دے پاین او گیوتے امانیکوم یادے کورون دے ترنو او گیوتے اماتیکوم یادے کورون دے ترویاں د پلا طرفا او گیوتے اخوالیکوم یادے کورون دے او بیوت خالاتی کم یا دی کرونو دی ماسیگانو دی مورد طرف و تروریانو او ما ملکت یا دی اغا کرونو چه مالی گی تاسو مباتی حوو دی چابیانو یعنی کنجیانو دی آغی او صدیقی کم صدیقو کم یا دی دوستانو استاسو نا لیسالکم نشت تاسو باندی جناهم گونا انتا کلو خوراک کوي تاسو په یو ځای او اشتا یا زان زان لہ مانا داغ دا دا دی کرا جے ڈوڑے پورے خدا نے چھکھ دی سری مخلوتی نانا تو ورزے دا گن خدا کو نہ تویس گناہ نِ تلک دے بارے کی ذکر کی چھل کو لون نہ کرکا کولا گوڑ نفرت کولو مجی سرا اللہ پا گئے نہ رانا پرچنا مکوے کھری تاسو سو یوزے اوش تن یا جان نزان لا فیزا داخل تم رو کلے تے داخلے تاسو بيوتن کرونو تفصل لمنو سلامو قدعي الله انفسكم پا اسی دون کو دعاقی بانده یعنی دا زان بانده اسی دون کی دعاقی بچی دی نوعو کسانی مشروع منده تحییتن دا, دا پشکشی دا من اندالله دا طرف دی الله تعالینا مبارکتن طیبتن فرکتون ووالا دا زده خوشعالو فرون کی دا سلام واجد زده خوشعالشی بارکت الله داخل وروا چهی کذالکم دا غشانتی یو بیان الله بیان الله پاک, اللہ پاک تاسو تا تاسو تا اللہ تاسو او ذات کہ الله پاک تاسوتا لک ملایاتی حکم نت تاسوتا حکم الله بیانئی لا لگم تا قلون د د پارچ تاسود عقل نہ کار واخلئی تنم المؤمنون الذین آمنو یقینن مؤمنان که څنګه چی ایمان را وړې دے بالله پاک الله تعالی باندې او رسولی رسول الله الله باندې و اذا کان او کله چی دا د مؤمنان ما هو دغه پیغمبر سره الا امرن طيب او کار باندې جامع چې جمع کونکي دي جمع کونکي دي او کار باندې جامع شي وي دي لم یذهب نو ذی النزی ده پیغمبر پاک نا حتا تر دې ہو یستا دینوه اجازه تر نو غواړي اجازه مجلس نا نزی نبی پاگل سلام دې مجلس نا نو صحابه ان الذين یکنا کثان یستاذنونکا اجازت غواړی استانا اولائک الذین ذاغ خلق دی یومننا بالله ایمان لري په الله تعالی باندې او رسوله او رسول دغه باندې پای کا نو هر کله کی اجازت غواړي دوی استانا له بادسانه هم د بادس خپل کار دوپاره ضرورت اجازه ده غواړي او فاز لمن شیثه منهم نو اجازت اجازه وکړه چې خو کې ستاده دوی نا واستغفر اللهم او باخنه او غاله وی لرا ده الله تعالی نا ان الله یقنا الله تعالی ربور الرحیم باخنه کوون ګرهم کوون کې دی ولا تجعلوا او مگر زوې تاسو دعا رسولی لا تجعلوا مگر زوې دوار رسولی بلنه د رسول اواز د رسول سلامتا بينکم خپل مئس کې ک دعاء ای بازکم بازا فشار د بلنه د باز تاسو باز ولرا لکه څنګه جاکوله یو ورتاواس یو پلان گیا دا سیبن نه ویپا غره سلام مجلس sira سی आवाज نہ کوي يا محمده صاحب نه واي ادب دي قد يعلم الله يقينا بي جن الله تعالى الذين كسانوا لرا يتسللون منكم چپټ خوئيږي تاسو نه پټ پټ وځي له واسه د مجلس نه ځان پټي رو رو رو وځي بل يحذر الذين فسود يريا كسان يو خالقونا چې خلاف کوي امریکې دي طریقې د نبی پاک نه د کار د نبی پاک نه ان توسيبهم چې اوبرتي دوی ته تناتون مصیبت اتنا او یسیبهم یا اوبرتي دوی ته عذابن الیم عذاب دردناک الا خبردار ان لله یقینا دې الله زپارا ما فی السماوات یکیا دې هغه چې باسمانونو کې دي اوال ارض والارض او په قَدْ يَعْلَمُ عَالِمٌ يَقِينًا عَالِمُ اللَّهِ ۚ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِغَافِلِينَ ۚ فَأَغَالُ بَانِهِ پَاغَ کارونو باندي چا تاسو پَاغي باندي ياي وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ أَوْ پَکَم اورسې وبګر زولې شي دوی اغه دېنه الله تا پَيُنَبُهُمْ نُخَبَر بوبور کي دوی تا الله پاک پَيماعِنُ لُ باغه عملونو چې دوی کړيري وَاللَّهُ اللَّهُ په هر تیس باندې عالم دي بسم الله الرحمن الرحیم خاص فنون دی الله تعالی امداد غواړو په شروع کولو کې چې الرحمن و رحیم دی تبارک الذی نزل الفرقان برکتون هوا د غزات کې لګ لګ لګ لګ له قرآنی کریم لګ لګ د قران په باندې اعلی عبدہی په باندې رسول الله صلی دی لیاکونا دے دپارا چشی لیلعالمین نذیرا مخلوقات اللہ را یعنی انسو جن پیرین انسانان دپارا بیرہ ورکوون کے اللذی اغذات دے اللہ باکا لہو ملک سماواتی چخاص اغل را بات چاہی داسمانونو دے والارد یاو دزمکی دا ولم یتخیزو نئی دینیو لی اللہ باکا ولدن والد یا نزوی نائب ولم یکل لہو او نشت دی اللہ لر شریع برخی والات الملکی پا باد چایی کن و خلق کل شیع و خلقا او پیدا کرده اللہ پاک و خلقا او پیدا کرده کل شیعن هر سی لر بیت فقط گون و اندازه ور کد در تقدیر خاص اندازه هر یو سیدی پا اندازه اللہ پیدا کرده و اتخذ و اتخذ و من دونی گی آلیهتن او نیولی دی دوی خلقو سوا دی اللہ تعالیٰ نور مددگاراً یعنی برکت ورکون کی آلہا لا یخلقونا چې نشی پیدا کول شیعنی سیس یعنی مخلوق اللہ نسوا بل سکونی و وا واتقضو من دونی او جوکڑی دی دوی نیولی دی دوی من دونی ہی سوا دی اللہ نا برکت ورکون کی آلہا فتدگاراً لا یخلقونا چې نشی پیدا کول شیعنی سیسی وام یو خلکوونه واغوی پیدا کړي شوي دي والله م لکو ناویختار نه نا لري هغئ لپو زهم د پې زانو نه خپلو زوررن د هز نقصان والا نهپنه نهدي پایدي واللا م لکو ناار نه نا لري ماوطې مک چاله ورکل والا حيات نهدي نا جنون چالبجن ورکل والله کول شوورو نه د دووباره پورده کولو یعنی مړي بیا جوندي کولی نه شي نه داې چې خلک ي چې ل ځ نهمهطله ل Ade buday zay da wajsul ruhuna wa pas katul jundi ka Allahu wala ni shura ke murshid da dubara jundi ka da gi pa was ke nishta wa qala awai allazina katankafuruj kufre kalbe in hadha nadeda quran illa ifun magar taruq bi itara hu jidzan jukridi de nabi salam wa anhu alayhi aw madad ikal de dad sara qawmun akharun pa di ban ki فقد جاونو یقینا راولا گوی ظلمن ظلم و زورن او دروغ خبره دی غط دروغ خبرو کا فقالو ویدوی ویل اساتیر الاولین دا دروغ کسی دی ضروغ خلقو دی پخوانی ایک تطب آجی لیکلی دی, دی رسول فقل پل چا زریع بهی یا تم لا بیادا اغي املاظ وسلکی یاله بیانینه بیان کولشی قدی پیغمبر باندې بکره تن واصلا صبایو مقام ان ار وقت د کسی فق او خانی کسی دی او بل چای دی کلی دی بل پر ذریعہ د تلستلی چې سارو ماقام قل تور تو یا انزل الذی نازل یا علم السرہ چی پوئی گی پا بھر پت سیزبان دی پی سماوات پاس ماننو کے والا رو پا از مکہ کی انہو یقیناً اللہ تعالیٰ کانا دے غفوراً بخنا کونکے ورحیماً رحم کونکے وقالو او دیو الہ مال حاضر رسولی سو جددی رسول اللہ را اتراز پی پیغمبر یا کلو طعام چی خوری خوراک ودای خری و یم شی او ګردی په بازارونو کې بازارونه کوم ګردی دا پور اوس موجوده ده کوم لا چل بازار کې څه کې ضرورت ټه تا نا لولا انزل الیه و لنشی نازله دیت دا ملکون مالک فرشتہ پیکون ما هو نذیرا کی شدت ملکیا کی ویړه ورکون کې او یا ول او جولقا او ولی نراغ نغرزی دیشی وی او یلقا یا دی او غرزی دیشی ایلیی جیدت کنزون خزانمانا مال دور سر دیر شی او تکونو لگو جنتون او یا شی دل پار باغ یعنی ولی نشت دل را باغ یا کلو چی خوری باغنا وقال الظالمون وی ظالمان انتت نئی تا دی داری کونگی تاسو ایلا مگر یای رجولن دی سڑی مصحورا چلی ونیشوی دی پا جادو سرا پا دا خود جادو شد رد دپسی روانی انظر او گورا کئی پا چه سرنگی ضربو دوی تا لرد تی پتونا ناکارا پا ظلو پز گمرا شل دوی پلا یستطیعونا نونن لری طاقت سبیلن د سمیلاری تبارک اللذی برکتنو والا د اغزاد ان شاء کچری او غوړی الله پاک جعل لکا در بکړی او بغرزي تالرا خیرن غرا من ذالک د دینه کله کم داخلګی اده چې باغ ویو دا وی غوی الله وی در بکې دن ده ده تر جناتن باغونا تجریچ بئی جبه مین تحت النهارو لاندې داغین او و یجعل لک قصورا او در بکړی او غو بغرزي تالرا الله پاک بانګلی بل کذب بلک دروجن غنی دوی دروجن کرا دوی بساعت قیامت لرا واعتضنا لمن کذب او تیار کړه به مونږ اگ چالره چې دروجن غنی کذب دروجن کې دروجن غنی بساعت قیامت سایرن اور بل کړه شیوه کر کل چوینه اور ویل ان ایک, ایک مکانن بعیدن ده لری زاینه ده لری زاینه وینه سمعو او ری با دوی لها اغیلر یعنی ده او را تغیوزن غرم بی دل ده غو سی ده وجهنا و زتیرن و خنی دل ناشنا آواز بکی دو زخ و ایزا القو منها او کلچو غرزو لی شید دوی دا غینا مکانن زیقن پا زایتن که زیقتن مقرنی نا چه ترلی شیوی بی دا خلق او نو چرې بچي وغادي و او نا لیکه دغه وخت سبو راته حلاکت لرا وای تباشو حلاک شو وی لګيږي بدويتا لا تدعو اليوم نن صبرن واحدن حلاکت یو ودو صبرن کثیره او وغاړي حلاکت نه ډیر داسې وای چې حلاک شو حلاک شو حلاک شو حلاک شو ډیر وای په یو سکیږي قل هو اي تورتا ازالک خيرن ایا دا خشه دے دا غره د ام جنتل قل او ک جنت همیش وله التی اجنت ویدل متقون چې وعده کړي شیوه د متقین سره مو هدیو سره جزانه ساتره د شرک وله نا کانت لهم جزاء وبدل رب بدل و مسیرنا ذکر د لوزای لهم فی عدل رب فقيه ما یشاونا غنیمتونا دی چې غوار دوی خالی دیناېشب کاله رب کا د تا په رببانې وادن لووس مسول لا وختلی شوي سوالک شوي غختلی شوي ویو یخ رغم او په کم ور چې جمع بړو جمع بکړی شي دا مشرکان وما یاودونه او هغهڅو چې دوی بندې کوي د غوی مندون ال لاې سواده الله نه په یفولنو وي بدووي انتم اغ وی یقول نویب ا انتم ایتاسو ازللتم گمرا کړی دی اے باجی بندگان زما ها اولای تغه مشکاندید تاسو گمرا کړی دی ام همزل السبیلا یا دوی په خپل گمراشی ویل دلارینا قالو ویبا ملائکه یانیکان خالق سبحانك پاکید تعالرا ما کان یم بغیلنا نخایجی مونلرا نده مناسب مونگ لرا ان نتخذ من دونه کا چونی سو ممستان سوا من اولیاء مددگاران یعنی معبودان حاجت روایان ولیکن مدتا تا لیکن تا پایده ورکڑه ودویتا د دنیا ولیکن مدتا تا هم او لیکن مزید دنیا ورکڑی دیتا دویتا وابا اخم او پلارانو دو دویتا حتا تردی پوری نصف ذکرا که هیر کرو دوی، ذکر لرین سوحید دی اللہ لرا، و کانو او دا خلق قوماً بورا، قوم تباکی دونکی، او او بو بویده شیدوی فقد کذبوکم، نو درو جنکلی جن جن کلی تاسو، جن تا بی ما تقولونا، فا اغا خبرو چی تاسو ویلی، فقد کذبوکم بما ما نو، بروجنی کڑئی تاسو باغ قبرو چ تاسو ویلی پما تستتیو ننو تا تند لری تاسو سرپن ڈاڑو لو دے عذاب ولا نصراو نہ تے مدد حاصل ولو و من یذلم منکم او چاچے ظلم کڑ دے تاسو نا نو ذقہ نو وبسکو مون عذاباً کبیر عذاب لے وما ارسلنا او ندلی کلی مونگا طابه لکه استانه مخکي من المرسلين پیغمبران الا مگر انهم يكينا اوي لکه كنا اويب خورل اطعام قرقنا ويمشون اور دي دلب پهلا ساقب بازونو کې هغه مخکي سوال جواب وکړه الله پاک تا نه مخکي پیغمبران اوم چې او خورق به کول بازار کې به ضرورت پر بيان د پاره وجالنا او ګرزول يو منغه بازه کوم بازه تاسو له بازه د پاره فیتنا تن امتحان ازمایش اتصبرونا آیا صبر کوه تاسو وکانه ربک بصیر او د ستارب کے کې د هر سیزو